La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tian al dia. Doncs és moment ara de continuar amb la nostra secció de la Biblioteca Can Baratau, de saludar la seva directora, Marta Kerr, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I avui, tot i que això dels llibres doncs és una cosa que té tanta història, avui ens posem tecnològics i modernes? eh? Sí, avui parlarem d'internet. Perquè doncs ja en parlàvem. De fet, quan vam parlar del tema de valoració de l'enquesta que s'havia fet al llarg dels mesos de desembre i gener, també vam parlar una micata que una de les demandes d'alguna manera que fien els uh, usuaris era que el tema internet es millorés una mica. Sí. A veure, també ets a dir que no ha estat en resposta aquesta enquesta, perquè ha estat molt ràpid sí. la, la resposta, però sí que ja s'estava treballant en aquest sentit feia temps i finalment hem aconseguit doncs, millorar el servei que es dona internet de, des de la biblioteca. Uh, millorar en alguns aspectes i potser alguns usuaris diran que, que s'afegeixen alguns inconvenients. Ah, és sí? a dir Sí, és a dir, a partir del dilluns que ve, uh -huh. la biblioteca disposarà d'internet i més. D'acord? Això què vol dir? Això vol dir que a, a, així com ara només tenim un ordinador de informàtica i tres amb els quals podem navegar per internet però no hi podem treballar, uh -huh. a partir del dilluns a, tots quatre ordinadors de la sala d'adults i l'ordinador de la sala infantil seran, diguem-ho, multimèdia. És a dir, ens deixaran navegar per internet però a la vegada treballar, fer servir memòries USBs, fer servir CD's... Això és un gran avantatge. És una gran avantatge perquè últimament que tots ho fem treballem molt amb això, no? de treballar amb un document i després te'l te passes a l'USB per poder-lo després treballar o continuar a casa, que clar, era una dificultat, no? Sí, i a més a més ens trobàvem doncs, gent que havia de fer un treball i que necessitava posar el Word o, o, o un Open office, que no el teníem, no el teníem a disposició, només teníem un ordinador amb aquest servei, llavors havien d'anar o bé a la biblioteca de Montgat o bé al casal de joves o esperar-se a la cua que hi hagués per l'ordinador de, de torn. Això canviarà, perquè ja et dic, passarem de tenir-ne només un a tenir-ne cinc. Uh -huh. Quatre adults i un infantil. Home, Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que això és una gran avantatge, una gran innovació, que ens anirà molt bé a tots. Dius que n'hi ha un d'infantil, és que els nens també faran servir l'ordinador també amb supervisió, o com anirà això, a la zona d'infantil? Anirà com fins ara, eh? És a dir, quan un nen menor de 14 anys es vulgui fer el carnet... Uh -huh haurem de tenir, de tenir l'autorització dels pares i en aquesta autorització hi haurà implícit el fet de poder accedir a internet. Si els pares no volen que accedeixin a internet, ens ho hem d'especificar. Mm -hmm. Perquè és evident que sí que l'ordinador d'internet infantil està, diguem-ne, de cara a nosaltres, però com que nosaltres no estem tota l'estona asseguts a la nostra cadira i observant el que fan, Clar. pot ser que se'ns escapin uh, algunes webs que no són recomanades. No? Uh, sí que hi ha algunes webs que estan capades, però evidentment no totes, perquè no és la nostra feina. No? Llavors, per això diem que, bé, si un nen és prou responsable per estar uh, a l'ordinador, els seus pares l'han d'autoritzar, i allà queda ells. Nosaltres podem donar un cop d'ull, però no som guardians. Uh -huh. vale? això, que, això passa, suposo que això ho podem aplicar, de fet, a la biblioteca en general, no? Perquè, doncs, sí que hi ha altres activitats que sempre ho remargueu una mica de... l'hora del compte cal anar acompanyat d'un adult, perquè no és allò de... Mm, no doncs, som una guarderia. Exacte. No és una llar d'infants que deixem allà el nen durant una estoneta mentre ja al el compte i nosaltres marxem, no. A veure, matitzem-ho, eh? És si estem parlant depèn de quines edats, és dir, jo ara estic pensant, doncs, amb els nanos que de de 10, 11, 12, 13 anys, que venen a fer deures, que evidentment s'estan a la biblioteca, fan deures i no necessiten un adult. Uh -huh. Una altra cosa, un nen de 4, 5, 6, 7 anys uh -huh. que no el pots deixar sol per la biblioteca perquè evidentment els nens juguen i la biblioteca no és un lloc per jugar. No? Vull dir que uh -huh. Això també hem de tenir clar. Però el, la qüestió d'internet, a veure, és un tema més delicat perquè... Els llibres que tenim a la biblioteca els controlem i sabem quins tenim i quins no tenim. I fins i tot, si algun pare detecta un llibre que no està massa adequat, ens ho comenten, ens el mirem i el retirem si convé. Clar, internet no ho controlem. Clar. Internet és lliure. Uh -huh. Llavors, el que no volem és nosaltres fer-nos responsables no podem, més que no volem, és que no podem fer-nos responsables el que miren els nens. Molt bé. No? Però deiem que aquest és només un dels cinc ordinadors que, que a partir de dilluns començaran a funcionar a la biblioteca amb aquesta novetat que, que diem que podem fer servir l'ordinador, és a dir, com ens imaginem, com a casa, eh? Exacte. Amb tots els programes que necessitem per treballar de manera convencional i amb, ens podem descarregar arxius, en fi. Exacte. Inclús tant a infantil com en adults això, els nens que necessitin fer un treball, doncs tindran eh, doncs podran descarregar-se les imatges, podran enganxar-les en, en un document per anar escrivint, cosa que ara no podien fer. Uh -huh. Què més? Més coses uh, que, que canviaran. A veure, fins ara, per connectar-te a internet, tu vies de venir al taulell, ens donaves el teu carnet i et deia quin ordinador et posaves. Amb internet i més, el que es vol és que l'usuari sigui més autònom, uh -huh. d'acord? Més s'autogestioni uh, el seu temps. Que Llavors? pugui fer la seva. Digues? Que pugui fer una mica la, seva, una no? mica més la seva, sí i que no necessiti tant passar pel taulell i dir que vull connectar-me. És uh -huh. a dir, no, no, tu ja ets lliure, ja ets gran i t'ho fas, no? Per fer això, eh, els ordinadors seran reservables. M'explico, és a dir, hi haurà a la sala d'adults, d'acord? Hi haurà dos ordinadors que es reservaran per períodes màxims d'una hora. Uh -huh. És a dir, tu vindràs i diràs, mira, és que jo demà a les 5 el necessito, me'l reservo de 5 a 6, no caldrà que ho facis passant per nosaltres, sinó que ho fer directament des de la web de, de la Diputació. Ah, I quan arribis a la biblioteca, no cal que passis pel taulell. Vas directament a l'ordinador que has reservat, uh -huh. li poses el teu codi, o sigui, una pantalla, li poses el teu codi de barres i ja directament entraràs. Quina modernitat, no? Bé, se suposa que ha d'agilitzar eh, les sessions. Inconvenients? a eh, Les sessions seran limitades. És dir, la idea d'internet no és substituir els telecentres ni que la gent vingui si et passi tota la tarda, d'acord? És una eina per treballar i hem de donar servei a tothom. Llavors, per fer això, el que s'ha fet és limitar a 20 sessions mensuals, uh -huh. que si comptes és una sessió cada dia, d'acord? I que cada sessió com a màxim serà d'una hora. O sigui, que com a màxim el servei de biblioteca ens ofereix una hora al dia, durant un mes. Durant exacte, el mes. durant el mes, exacte. D'acord? Passat el, el mes es torna a posar el comptador 0 i tornem a comptar. Perquè de tota manera qualsevol persona que, que n'és a la biblioteca i estigues més d'una hora tampoc es pot. O sigui, no és que es vagi acumulant i diguis com que ahir no vaig venir demà puc fer dues hores. No. Tu tens 20 sessions mensuals, les gestiones com, com tu vols. El que passa que en un mateix dia el mateix ordinador no te les acceptarà. Uh -huh. Però feta la llefe de la trampa. O un altre ordinador, no? D'acord? <ríe> però, però sí que però al sí llarg que del mes, sessions. sessions. Exacte, és dir, si, si aconsegueixes avui gastar-te pues, 3 sessions amb els 3 ordinadors que tenim, uh -huh. eh, en canvi de 20 en quedaran 17. Val. A veure, això sí que pot ser un inconvenient per la gent que venia a les 4 de la tarda i sortia a les 8 del vespre a l'ordinador. Però pot ser un avantatge per la gent que sempre que venia trobava els ordinadors ocupats. O que sempre hi havia la incomoditat aquesta d'haver de, de demanar, per favor, pots deixar l'ordinador lliure que em toca a mi. Llavors, això ens hostalguem, perquè sabem que tenim una hora, venim a treballar i, i prou. I Llavors, que, i que caduca la sessió, és a dir, que quan ha passat una hora se't tanca la sessió. Tanca la sessió. Exacte. L'avantatge que se tanqui la sessió és que se't borren totes les dades personals. Uh -huh. Això que molta gent, evidentment, li fa angúnia, no? De dir, escolta, més que sigui que consultar, no sé, un vol, uh, on vol, on té les meves dades bancàries, no vull que ningú les, les pugui veure. Bé, el fet de tancar-se la sessió, a diferència d'ara que no es tancava cap sessió, no? Uh -huh. Doncs el fet de tancar-se la sessió, elimina cookies, eliminar uh, tota la informació, les nostres dades, llavors és com si comencessin de zero i, per tant, la protecció és màxima. Ah, en sí, el tema de protecció de dades en ordinadors que són d'ús doncs, comunitari, en aquest cas d'ús de, de moltes persones, com és la biblioteca, és important. Clar, perquè sí. moltes vegades ens deixem els correus amb les contrasenyes posades, no? que llavors ah, entra el següent i resulta que es, està la sessió oberta... En fi, que a vegades exacte. som una mica despistats i això ens ho garantitza que tot es tancarà. Exacte, que on es tanca, nosaltres no caldrà que fem res, que ja s'ha esborrat tot. Uh -huh. Llavors, ens assegurem, el que dius tu, eh? que no vingui algú darrere i ens obriu correu, uh -huh. per Exemple. Per exemple, eh? a vegades sense voler, però si poses aquell mateix compte, no? doncs clar, clar. arribaràs allà. clar. Més coses. Uh, jo he comentat que de, dels adults, que tenim quatre ordinadors, un es mantindrà igual que fins ara, això no he comentat, però un es mantindrà igual, dos seran aquestes sessions d'una hora, uh -huh. i hi haurà un tercer, que seran de sessions ràpides, que en diem, que seran de 30 minuts. Ah. És a dir, per gent que només vulgui consultar el, el, el correu i marxar, per exemple, no cal que es tot una hora sencera, sinó que pot anar aquest ordinador, que no serà reservable. Eh? És a dir, tu entraràs, eh, gastaràs la teva mitja hora i, i ja està, i fora. O sigui, allò, una gestió ràpida, no? que dius, vinc a la biblioteca perquè és que necessito consultar allò. Exacte. O estic esperant aquell correu, no? Exacte. Llavors entres, connectes i ja està. Important, aquest ordinador, a més a més, estarà equipat amb Linux. Exacte. Uh -huh. vale? Ui. Bé, la filosofia també s'introdurà l'open office, anava a dir el codi lliure, no? Mm -hmm. el, el programa li lliure. Llavors, es prova amb aquest a mitja hora de Linux i tots els ordinadors tindran OpenOffice. office. Molt bé. Vale? Amb la idea doncs, aquesta que no cal sempre haver de pagar llicències clar quan no sempre són necessàries. Que de fet, els informàtics ja ho diuen, que no, nosaltres perquè estem acostumats, no? que tothom està una mica acostumat a fer servir el Word o a fer servir Exacte. qualsevol d'aquest estil, però aquest programari lliure és gairebé idèntic, o sigui, el pots posar gairebé idèntic, però és el nostre xip. Sí, sí. I, I de fet, doncs és això, hauríem d'anar a començar apostant perquè l'administració apostés pel programari lliure, perquè són molts diners que es gasten, no? Evidentment. I les biblioteques van en aquest sentit. Eh? De fet, a, a tota la xarxa de diputació si no m'equivoco, cada tres ordinadors un ha de Linux. Ah. Perquè la cultura de Windows encara existeix, però sí que a poc a poc es n'ha fent... I més que res també per l'usuari, perquè jo mateixa no he treballat mai amb Linux. Uh -huh. Ja ens ho veurem. Com... A veure, no canvia massa, però ja ho veurem, no? No, és acostumar-s'hi, és com tot, evidentment hi ha un canvi, no? Però és una, una miqueta diferent, però si saps fer servir el Word, no? Representa que has de saber sí, sí, sí. fer servir l'altre. Exacte, no, i la idea que està de fer-ho molt, ordinadors de 30 minuts, és per fer un petit testet de Linux uh -huh. i anar-ho, a veure, si ens, si ens funciona, doncs anar implantant. Molt bé. Què més coses? Uh, L'important és que des de tots els ordinadors podrem imprimir. Ah, mira. Val? Que ara a vegades tenim algun problema per això, perquè alguns ordinadors doncs, no, te, no et reconeixen els PDFs o no podies unir uh -huh. els Words. Ara sí, des de tots els ordinadors de la biblioteca podrem imprimir. I el sistema d'impressions també canvia. Déu-n'hi-do de canvis de cara a la setmana vinent, eh? Sort que avui sí. ho detalladament, eh? Sí, perquè seran canvis importants i som conscients que durant uns, unes setmanes, uns mesos, haurem d'anar formant els usuaris, que no es preocupin, que ja els anirem explicant, però almenys que els vegis sonant. Molt bé. Perquè les, les impressions que ara les feies, penies al taulell les pagaves, uh -huh. ara funcionaran diferent. El nostre carnet es convertirà en una mena de... de, de monader, de targeta monader. Uh -huh. On de nosaltres hi posarem uns diners sí. i en el nostre compte hi haurà no ho sé, pues 50 cèntims uh -huh. i els tindrem allà, d'acord? Per quan vulguem fer fotocòpies. Per quan els fer servir, exacte. Uh, a mesura que anem fent les impressions, el sistema ens anirà els diners corresponents. Llavors haurem de posar el nostre codi, bueno, ja, ja ho detecta, no? Persistent. Quan entres a l'ordinador, tu t'has d'identificar. Per uh -huh. tant, l'ordinador ja sap qui ets, quantes socions portes i quants diners tens. En el Clar, important, uh, això vol dir que cada full imprès que surti se'ns cobrarà mm. per tant, que si ens equivoquem moltíssim. exacte que hem de vigilar moltíssim que el que surti per impressora és realment el que volem nosaltres i sobretot assegurar-nos que si volem amb color, ho un en color, i si volem amb blanc i negre ho enviem en blanc i negre, perquè la màquina ho calcula automàticament i ho descompta o sigui, ja no haurem de discutir massa, no? no, hi massa... no podrem discutir massa, no massa podrem discutir amb l'ordinador, però ja que sabem això... com són, que això ho fem també eh? sí, però no ens fan cas però ni cas, doncs sí, parar-hi tots els sentits a no? l'hora d'imprimir, i llavors per recarregar-la com ho fem? Hi ha una una, una, un monedaret que en diuen no sé si heu vist mai ha... bueno, targetes monedars d'aquestes que tu hi poses els diners, llavors uh -huh. des d'un aplicatiu una màquina, la... o... una màquina exacte, on tu poses els diners, i des de l'aplicatiu de la Diputació, uh -huh. doncs hi ha un programet que diu t'identifiques com usuari i expliques, doncs uh, vull recarregar, ell reconeix les monedes que poses i se't carrega el teu compte a veure, si hi ha algun problema, també hi som nosaltres, eh? vull dir que ningú s'espanti que els bibliotecaris estarem allà per ajudar-vos. Però sí que, que és important això, de tenir en compte que ara haurem de pagar-ho a priori uh -huh. i s'ensenyar descomptant el, el crèdit que tinguem. Sí, més no, sí que veiem que les biblioteques estan informatitzant allò de manera accelerada, no? Cada vegada hi ha un passet més. En aquest cas, com deies, doncs fins i tot els ordinadors ja no caldrà ni passar pel taulell perquè ja ho recebes des de casa, s'etanca la sessió i, en fi... Bé, en, en aquest sentit, eh, jo vull trencar una llança for de les biblioteques perquè si sí, una cosa certa és que sempre s'ha intentat estar al capdavant de la tecnologia o almenys donant accés a la tecnologia als usuaris, que és l'objectiu de la biblioteca, no. no? facilitar l'accés a la informació en qualsevol suport. En aquest sentit, hi ja vam parlat una vegada mm. dels e-books, sí. no? que també s'estan fent proves a la biblioteca de Matarola, a la casa Coberta, de sobre el préstec d'ebooks perquè la tecnologia acaba cap aquí i perquè les biblioteques ens hi hem d'adaptar perquè la nostra feina no és tenir llibres que també, sinó és facilitar l'accés a la informació independentment del suport, ja sigui audiovisual, ja sigui informàtic, ja sigui amb suport paper, és igual el suport. L important és la informació. Llavors, en aquest sentit, aquest tecnologies és un, és un concepte també doncs, important a recalcar, no? perquè és veritat que a vegades des de fora doncs, tenim aquesta percepció de que bueno, la biblioteca és on hi ha els llibres i els bibliotecaris, com tu vas dir l'altre dia, no només endrecen els llibres, sinó que doncs, és això, facilitar-te, guiar-te el camí no? doncs, amb tota la informació quina és la millor o de quina manera pots accedir-hi més fàcilment, no? Clar, és a dir, això és una, una de les nostres facetes. És dir, nosaltres hem estudiat, encara que se'n hem estudiat una carrera, però que ens serveix per això, no? per, per navegar en el món de la informació, que els periodistes també sabeu que és molta i molt densa, mm. doncs navegant aquesta informació, saber-la trobar, saber-la organitzar, i dir, escolta, mira, jo te la deixo, i a partir d'aquí tu fes el que vulguis, però Clar. jo et serveix la informació. I clar, la informació no sempre està en llibres, uh -huh. no? Està en molts suports des de revistes, a formats electrònics, evidentment llibres, però hi ha molt suports. Llavors els hem de saber treballar tots. I hem de facilitar les eines perquè tothom pugui accedir a tota la informació. I és aquí on entra el paper d'internet. Uh -huh. És a dir, internet no es dona perquè la gent pugui jugar, que facin el que vulgui, però sí que es dona perquè és una eina amb molta informació que no tothom el té a casa. És... I és precisament per això, perquè l'administració té aquella responsabilitat de, de donar un accés universal a l internet, perquè és una eina fonamental per la cultura, no? cada dia més, cada dia. per la comunicació per la cultura, per la informació sí, sí, cada dia més, sempre fer-ne un bon ús, que aquest és ah. l'altre tema pendent <ríe> que és important Aquesta és una altra qüestió que a mesura que passen els anys ens anem adonant de més coses, no? Per exemple allò que deies de la protecció de dades doncs és important, és un tema important sí. a, a l'hora de navegar per internet, que a vegades no en som prou conscients, però, però que sí que hi han cosetes que anem aprenent, no? a mesura que en va passant el temps Sí, a veure, un dia podríem parlar-ne, eh, d'internet Internet, perquè clar, són tot de, de coses que ens van venint noves, sent novatos no? mm. I, i després resulta que hem de vigilar molt. El mateix Facebook, eh? Vull dir, tots hem començat sí. al Facebook i hem començat a posar totes les fotos de les mm. nostres vacances, de les nostres festes. I després hem dit espera't, després, espera't. espera't. A veure què he fet no? i a més a més que, que per molt que tu les treguis hi són i segueixen. Mm. Llavors mm, internet és molt, molt, molt, molt bo però també s'ha de vigilar molt. I les dades una cosa que s'han de cuidar molt, s'han de mimar i cada cop més. Bé, no sé si tens alguna novetat més o de, de moment ens deixa... De moment ho deixem aquí només, <ríe> només comentar que per poder instal·lar tot aquest nou sistema d internet i més, mm? el dijous i el divendres a la biblioteca no podrem donar el servei d'internet. O sigui, demà i demà passat, eh? Exacte. O sigui, D'aquesta setmana. Exacte. No podrem donar el servei d'internet perquè estarem instal·lant aquest nou programa. Ah, d'acord. Doncs estava també avisar-ho per si algú... Això, hi ha molta gent que no té internet a casa i que va a la biblioteca sí, sí. a fer-ne ús, no? Dijous i divendres, demà i demà passat, no hi haurà internet doncs precisament per les millores, allò que diuen estem treballant per vostè. Exacte, estem millorant disculpin l'anglès, tia. Això mateix i a partir de dilluns doncs tots els canvis ja aplicats, no? Tu que enferro, espero que sí Marta, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana vinent Vinga, adeu, bon dia. Bon dia